بنا صدق الله تعالى في داريني ككلمات لغه العربيه برتي قسمت ان سماكو قيلت كل حرف ان فتن رذور ولفرسون وفتن ذرابا ودهرجا وحرف تن من والى وايص دا کتاب چې دا پهصر ک دیث کې چې دا منهته دی احمه خبره دا ده اول س کوو اول گردانونهده کوو د ما او د مزارې د امر او د نه ره بیا د هغې نوروشته دا خبره ده چې ددي معناگانان ماي څنګه به دیکه یو طرخه دا ده چې دی یو ماي گردان معناازدهکه نو چې سره د ما دي دغه د مدونونه که د مجرراونهدي شرف چې د یوه سیغو معنی معلومه معنی معلومه کیه مودباکي سیغو معنی خپل بخود اځي نور څېر چې ضربه معنی دا معنی معلومه کړه ضربه وهل څنی هغه السيد د کیو فعل ده د کیو فاعل ده د فعل ترجمه ویل کیږي د فاعل ترجمه ویل کیږي یو دا د ضربه په وزن باندې چې سمرتيږي لا سیارهونه ترونه ترونهږي دا معنی ورته قوت بخود دا او دا غشت پدې کې سره یو درfileTool فاعل وکړنی نو چې نور پدې کې سمره چې غیر عادی او هغه کې د فعل او فاعل دا غوښته په خپله د دې په جن سلام علیکم نو مر له شارو اول سیغو گردانو نا صبان سپر شروع د دی سیغو دی گردانو نیادول بی بیور سراداغی مانا یادول بی مانا دی یادول بی که را فیل مانا بی لوسی دی فائل تر جمه بیروسی یا دی فیل و دی فائل تر جمه سر دیو او د یو گردان مانا جتی نو دی دنور گردانو خود د در خیلی افرادی دا غریب په تا دا وایي چې مضیږه د موږ درادو په ځانګړي سره به تاسو مضیږه په یو کادر موږ د نسګارات کې نو د مضیږه کې دا څه غلطونه به نه وکړي هغه مونږ سره دا هیڅ په دا دغه روسه او افتاخ خام په زندګي کې ودا صلیما <سؤال> او د شيخه په افتاخ خام کې شي وایي نو سرهای په افتاخ خام کې زند څنګه پېښل دا د خپل طریقہ د هغه لپاره ماده رويستل کی ماده براوباسو هغوی پستیه او ماده به څنګه راوباسه د خپل طریقہ ځګه تړیو کې د نګر د ټول یوروزو په طوریت سره بیا د ښوونکي سره را هدي او کې شرעי د هغه څه نه خاطی چې شرעי نو دا او بیا دا غوینو وروسته کې مادوسی ځنود دا قاعده او د قانون کې ځان د لدی سیغه کې کومه قاعده جاری شوه دا ورڅردي چې دا نه قاعده خیر خو دغه ځای پوری خاصه کده قاعده پرور زنه کې او پرور ابو ابو کې بدار کی نو دا پرې د پر د قانون د نه پوری د بځکی د د بیا په داغې د فارا د تاریخ کې طالب او خپل باندې د قرن پاک نه غشيره پیدا کوي اړیکه په باندې لري اول کې به سره د هغه کو اول کې البته له سرې څخه نه وای او که روث د د هغه پر مسالحې حل کې بیع کړي کولای چې پلاستیک او داغې نه او باسي داغه دې معنیو کې دغه با پالو کې دغه ماده معلومه کې او به پهक्षात معلوم کې او بیا په هغه کې کومه قاعده لګې ته دا زمانگا دا بودا دا خبره دا شه خلق و وای کانا دا غدا يو يو يو يو دا زر تی غیر دو پران پاسم های منگ او صود زوندار راو باشی او صود گریزر راو باشی او زوام شکلتا یو یو طالیب یو یو لکسنی رایشتن زر دو زر روید یو لکسنی شده رایشتن لکه دازشی نهنه چی دابر بیرسه کارمه چی دازد بندر را دریزر رایشتن راو باشی افو هر یو ماجی ګردان چې کله ماجیو سم ماجی ګردان سره مسجد مبارک سره تفصیل هغه صحیح مثال دی هغه موځه هر یو ګردان چې ترور سوتې نو د یوه سې او چې موږ دلته او دا چې لکه اوه نن له توجه وړ لکه فارې غواړي سره په وځي سره سبق او یادې کې نور بیا دغه مده سره په کومه طرحه طريقه او شات سره یا فرانسې برا خو سبق په قرآنی او دا چې دی المرحوم او چې وس د طرف یو څلور کده دا ښه دی بسم الله الرحمن الرحیم <تضح> هر ستاره په علم لرا لاګیده د معرفت امور ثلاثه اوسړه چې یو علم کې شروع به بدري خبرې وکړ تر څو چې طالبان موږ چې و الله علیه ونا ثانی چې طالبان څه خبرې وکړي نو بله خبره وضاحت څنګه کوو نو د پښتون اجازه په بخښنه ماغار چې مو باز طالبان ته لري چیرې دا پښتون موږ ته نه کوښتا بیا موږ د 100 سیمن کې څنګه سیمه دی د پښتون او د بزو څوکوازه ځکه کوم چې ته فقط دغه دا لري سره وځه په کارم نو ماغار د تعریف نو یو شرعت کې یو علم کې څوېت نه غلاب لابد معرفت یانه خامخه به یوسلو خبرې کې تعریف او موضوع او غرض واضح تعریف څه کول کیږي تعریف پر معنا د ما یعارفو به شی د شې په شی طرف ځندله څه وته تعریف څه ده دغه تعلیق کوم چې دا صوت دغه خپل دغه ثلاثه څو یې دایو ځوانو مینه مولاده شپې نیولایو چې دوی په موږ اوس په دې باندې درداینه مولاده شپې نیولې چې سره اوسېږي دغه دغه مداخله دغه کا سده شرمه کده چې چې تاسو په تاریخ کې یو شې تاریخ ریوشه چې څنګه دغه سپاداتو د تاریخو د تاریخ په لټ کې او دعوارید و ذاتیو او داخوا د ذاتیو ناپاگی که باس دیگه او دیمیشان در چیده لکه، منتکین که داوی که نا موضوع دعوید منتکی شده اگه معلوم تصوری و معلوم تثمیقی خودده هیشت ناکه اگه موضوع مجمول تثمیقی لگه او مجمول تثمیقی لگه نو ما اا د وله ویژه د معلومیت او څلوري د حالات او دوارې وزاتېونه او د معلومیت څخه د حالات او دوارې وزاتېونه چې کېږي ودې موږ یو آسانه د قبضه ساتلو څو چې دغه یو دلسز جور سي اعظمي صحابه کوي او چې تر تکه امرجوري د جديده کیښنه بابا ستاسو کې چې واره کې بابا تصفې کوي د صحابه او صفات په باره کې دغه د حالات او باره کې دغه د صحابه صفات عوارث حالات وین دای عوارث ذاتی ده ته موځي کړه ختم نبوت والا درته مسلمان قربین حضرات راڅخه تایید کړي نو ختم نبوت مبارکي په تاییدونه کوي نو دا دا د کوم چې د غاز نبی له السلام سلام ختم نبوت دا مبارک چې کومه باریک دي دا د دې موجوده پارټی شې عوارث دي موضوع دی چې د دې شي دا عوارث تر کې اخر او مورثه بتل شي یو شیبانی کې کوم پیدا مورثه بکی دي هغه د څه چلتګي مراد دی د پښتنه فارق کوم څه پیدا دی مورثه کوم د مدرا طرفه د یوګه خدمت د دستاورد سند خدمت له هغه غرض د په هر دښته یو شیبانی نو تعریف ولکيږي ما يتعرف به شي موضوع ولکيږي ما باسو کي انوار دي ذاتيا او غرض ولکيږي اثر المرتبه نشي چې کوم شي باندې کوم اثر او کومه फायदा مرتبه شي یا دا خبره چې تعریف نه ولې لا بودي تعریف کي او دا موضوع نه ولې او دا غرض نه ولې لا بودي تعریف نه څه لا بودي دا ته مطالب د موجود مطلق مرز او مطلب د موجود مطلق نارواده موجود مطلق څه معنی بلکې کم د څه شوی دی یو شی او دې میراث او د رشید لپاره کلی حازم میراثیت پکې وي نو دې تل کې تصور بل کنه لکه انسان ته تصور کې پزاتیا کو سرانتا کا په حیوانات کې ترځه ته حیوانات پاتې او دې میراث درښت شی تل کې دا حیوانات انسان ته مخامخ کی انسان چې دا حیوانات نو تصور دې انسانو ته پزاتیا ته سرو تصور بل او تصور بل کنه بل کنه تصور بل کنه وي وتصور بشكل ايجيتي راكشي دراسيت اللي حاصل من اثر فكي نوي انك تصور انسان هو كي حيوان ناطق تازح انت راسك فقدان انسان حيوان ناطق انسان تاع مراته ومخاف هنا غير بس غير حيوان تصور بشكل جيد وتصور بالوجه دي تلقي شعره تاع تازح انت راسك او تاع مراته غير ديرش دي الفرق دي تصور بالوجه لك تتصور الانسان كيف حيوان زاحق الزاحكة... يبان حيوان زاحق السلام عليكم السلام وجا لقد حيوان زاحق رواقلي ذهب الى ولي وزي من اودر ديتا انسان ما فرا انسان هذا الك حيوان زاحق تلك الذي تلقي تتصور او تتصور بذي ذيل تلك اللي ارجعت يش رواقلي تنترجع لحاضر من اجل که حیواال اح س په او ک انسان ته مقامت نه کې ب ته تصور ووج و نو مجو مطلق داانه چې تصور دی شي و کې نهکان ها نهبيي نه ب ووج نهی تهوج دامن نه دی که دا دی راسانانه دیان کې دی زیاتخبر دل ته دا قانون دی هلته داقانون ل دا ک محصشي او م خبرپ نو تصور او پرتو راته کی مقصود ده هغه تام هغه ناکي پرې څو عام ورځني ناکي پرتو او پرټیقاته کی مقصود د صحراو تمچیل او کیاسه څخه ده او د چي دغه درې خبرې په دې پاتې کې کومه خبره ده چې دا هغه تام هغه او کولی صالح سره پیټن چې د یو طریقې په شکل کې نه د یو د نړیوالو د ویجیټالې په وخت کې نو په دې نه دا کولی چې د یو کس سره له پیټن څخه دلالت باندی وکړي مې کوم او بیا دا او بیا تصدیقات را چې ورته تصدیقات وکړی چې او څنګه دی ورک او بیا کوم راکړا چې د قاضی نه جوړ شو دا تاسو نوښو لګیت نو دی وه چې نه حاجې تعریف او مغړی نه حاجې چې په اعتماد سره بیا حاجې دوه کیسه د بلخ او شرایط نیو سو بیا قاضی وڅونئ چې لري قاضی یو یو عاکت یو عاکت نڅد ګلته نه یو حکومت کله کله کومه کې تناقض دي کله کې چا شي نکه مصیرا شو کله کې نکه پتہ استله خبره ختم کیږي بیا بیا څه خبره کوي نو ټول تاسو راځم د پینډوم څخه په بده آوتو څه شي فاتوم په پینډوم کې چې دا باندې شروع کېږي هغه یو دلالت یو کډیو یو د دې ده کلي یو سړی په او یو حادثه یو حادثه نه یو څه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 کله چې طالبان په مدرسې کې نو طالبان وایي چې ډرون هم شروع سره سخته خراب کړو نو په دې کې دا ډرون هم دې وایي چې انا کله به یو بیسټ جو ورکې صفاک دورانه وکړه که ډرون راځي رواني نو تاریخ دي چې نو موږ کټاريف کې زاندلول ضرورت کټاريفونه کې څنګه لسم طلب متابره دي مجبوري او مطلق دا ما ماشي هغه مونږ او کرتیا یم او بلګه او څه دي کله هه او پښتوک چې دا سره وي دا سره یو زې ته دي نو دغه څه ته دیمه کله یا به یو طالب نه یا به چې پوسټر کیپر کوي ته یا به په اخبار کې به په قبولې طریقه سره نو رسوستنه پښتنو کې چیرې دی مې نه کاری به دې پښتنه او شاته په یو ود چې تاسو کیږي او دې موضوعه لیستاندل زویدی د موضوعه لیستاندل څه څرګندوي دي چې یو علم په مانس کې फरक څراذي دي یو علم فرق له طلع علم سره څراذي یره دا جدا اعلان نه دا جدا علم دی دا په اعتبار موضوع سره ځکه چې تمایز علوم په اعتبار تمایز موضوعات سره دي یو علم کې ځکه پرنه موضوع سره قضه کوم موضوع نه په لیستاندل کې نه کوم دا फरकونه چې موږ کوم علم کې شروک کړو او کوم علم کې نه او غرض چې اندازه زکوري د چا یو کوي تلثي موضوع خبري موثقو تاریخ موضوع تا سوی او غرض تاریخ ما یا تار رپتی موضوع مایو انصوتیا نا ور ذاتی او غرض حاصل مراتبون او تاریخ نو لابدی زک طلب د مودل متفقانه موضوع نو لابدی زک چې फरक کوس په ماوند علم شونږي غیر مستنفي کې غرض نو لابدی زک دې ساه کوشش عادت او او ستاری ته د علمي طرف شي ده او موجود د علمي طرف او واجدا د علمي طرف تاریب ده تاریخ د علمي طرف شي ده سره کوت کی سره پمانان د غوي معنا تي ده لغت په معنا ده ګردانیدل کېږي اړه اول راړول دي لکه سراتم خل خلق تراب زکو ايته نه اپي شي راړي یو پیسې ورته ګلوريا کوي نو په معنا د ګردانیدل سره او پلا ک سررف چابل کې ون اصول داعم دی په څخه و باې یروها اخال اب د ت قلیمهلاتي چې په سره اخو د کل ممسلا ندلیتي او دی حیثیت پیل چې دا مورده في في دا قلیمه ک د دا پهمون د علم نهه کې پی چې دا موربه ده او دل فیزنو د حییت نه من حی اعلال او تعلیب د اعلاللو دی ک اعلال او تعلی دووجنه او د کی کومه قاعده لګې د دا کومه قاعده نه ده لګې د له دا د مزيبو نه را موځګت او یا د دې هيڅ نکي څنګه کومه شي غدا نو دا, دا, دا, دا هغه علم دی وڅق قواعد باندې چې هغه سره احوال د کلمو ثلاثه پہ ځندلې سي او د دې هيڅ نکي د معربه دا ودا او موجوده دې چې دا الکلمه من حس صیغه کلمه د دې هيڅ دا کومه شي غدا دا مزیدا مضریده امر ده نه هدا دا کومه شي غدا نتحدث عن حيث السيغاء دا موضوع دا علم دا غرض رتش اسعانة الزهنة عن الخطاء اللبزي في كلام العرب تحتل دعونا خطاء اللبزي في كلام العرب مثال بطور بانده لكا قال راضي اذا خطأنا بس تدا قال وو قول وو نووي ام دارانه يقول و تقول راضي بايس يقول و يقول و يقول و تطول و تطول و نووي نساعتل دعونا خطاء کلامې عرب دا موضود د دغه دی غ د ده د سره سیغه چاي سیغه دا سر و سیو بتونو ه سر سی بتونو دا میعاددون والله قاده ده چې کله و مع کتې و پهو تا سره ب یا سره و پهو یا سره بدلغه او صيفي. لغاتي معنا داره اے لغوي معنايدا در در بورته دا داختن دا سرچې په قالېتي او دا ویلي چې دا یو شکل او صورت دي دي ستاسو په لغاتي دا سره په قالېتي او اصطلاح کې راتوي هي هيئه عارضه لماده الكلمه اغه حياته او صورت یې نتیجه کې مادي د کلمې لپاره عارضه یو ماده ده یو صورت ده ماده دی وی کی او حرکت څو دا کځرا با کې 2 3 دی دا ماده ده صورت چې ده اول 4 راغله بیا 8 راغله بیا 12 غلې د ټول متحرکی دی وړم تاریخ مو متحرکی په حرکت په پټه سره نو او شکل او صورت له دې څخه ورته کیه اخصل کیږي خپل دا حروف چې دی 4 را با دې څخه ورته کیږي ماده نو هغه حالت د ماده د کلمه یاغه حالت چې په ته باد د تقسیم د بعض حروفو سره د بعضو حروفو سره یا متحرکواله د بعض حروفو تاکیلواله د بعض بعضو حروفو د دې څه ولکې دا داغه چې ولکې واجی د علم سره فسد ده د علم سره بنیا کای شه ده د وضعیت سره په تو بنیا په اړه کې تقریبا مختلف پهونو دي یو کول زده چې واجی د ابو مسلم معاذ بن مسلم الحراء الكوفدي حراء باي عصيب اله... صوب الهرويتي والكي وایدا بد کپلو تجارت او کاروبار کو و ده اولی نه د السترپی خو یو چې نه دته ما موه هني پخته چې فیوصل پنځوسم هجری کې وفاق دا راغله ده وای اول د السترپی او امام شافعی په سر کې یو د غلی کله دا یو وړوکی کتاب لیکلی دی چې دالمقصی او دا د مواجب مسلم د پخمه صدې کې راغلی 200 250 او 300 یو مدري کې راغلی او امام شافعی الله او پاک یو څلور صدې د دې کې سره له دغه هغه نام کړو هغه رساله لیکلی دا وړه هونې رساله په سر کې دالمقصی او دا غي په تری شرحه نو دیو چې نڅې نبات علماء اي اول واجب لديه النصر في دا امام ابو نصر بدا مختصر دا قد دي لغو دي المستور طبعا ان شاء الله فينا ناخذ الله تعالى في الدارين في الشرق او دا اثر فلاجي ومكتبه تقريبا لا ابتدى الى هذا الشيء قامنا به تبعات دي اثر فلاجي في دا خبر دي اي باقي کې پټې کې موږ نه وایو څه دا څه څه په کوم څه باندې دې داغه ته وایم هغه به تاسو چې تاسو ګوري به تاسو کوم ځای باندې نه پېږل هغه موږ ورته نو داغه خلاصم نو ان او څنګه تاسو ګورم نو چې کی او دې لپاره موږ هیډه کړو چې مطلب څه مدرسه کې چې څه چې ما زده محام هغه مله د اړینو بغاتو بهار د ځینې او ماخم چې مې ته دې ځان حاضرای او خپل زادتي د یادو مرغولو ترتی پراباري کې دوه دوه کښانې خدمت لپاره مثلا لنګریسته دی خو بیا دا څه سره به لنګری سره موږ په برابر کې دغه برا ستراتی نوتې دغه بته خو بیا هم چې دغه طالبان د غېد څنګه خدمت برابر څه عام پل خدمت متادید مداد ورکړ نور د کمرو صفای د دې څخه ګټه او بل جمعه څخه د جمی څراره چې د तालिبان حاضرې جمه په اصلې तालि په دا نه یي چې तालिبان خو دې موږ چې وې استعمالو په تاسو چې خونډونه نو دې و چې نه چې موږ دې کې په سباټ کې چې هغه برکت نو دې سباټ په الله برکت ته د دې او داغه پدې شان چې څنګه ته طالب کېږې بیا ولیکم او پاک ورکړل کېږي لکه تاخوا دا نشي تاسو ته څه تزمونه کوي دا که یو څنګه وکي په دا غشت پرې یو پځو خپل څه په باندې سره یو د غنا نه کا ورته لا اوس نن کې نفوذ عظیم نه او هغه کار دې کوي دا خاطره ده یو کې کنه مودا په څومره ولې ولاده په کلاس دا خړا نن سره کوماله بل مرسي مرسي د مارکی تامه هلي والا خلکونه یعنی د مدرسې سره د طالبانو سره ډېر نيوي خلک دي او داګه د جماعت کې موږ راضی دل تماس خپل لید غاله مدرسې سره راځي چې بیا د شرکتني مجلس کې یا بدل شي. د ما کوڅې راځي. نوور بدلته د حال سره یو دکان کو دری کا بل دکان با نور او چې ونه کېني چې كلا پیولار کې دلا نایکل وبلا راځي. د هغې ودن دې په چا سره او سلام سمته حدیث پاک سلام با چې تاسو په ځان یو پرزینټل تاسو به یو پرزینټل تاسو نور ولې څنګه او د پورت مونږ فزایو د بيسترا او دا دغه شپې کوی اللهم أعن على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وقال